Dit weer satrag, so net na 8 hier en Martin Gerricks het turn up the speakers sê vir jou, dit tyd vir wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweek se ontspanningsaktiviteite te beplan en ek is William Minnick. En hierdie program van Net Radio SA word gedoen in samenwerking met FM Stereo. Ek hoop jy het een fantasmagorise week gaat. Dit is naweek en dit is tyd vir ontspan. Die matrieks het die laatste vakke geskryf en nou is die groot wacht vir die uitsla. My dochter Sasha het haar graad 11 jaar geslaag Geluk Sasha, jy, moet hier, jy maak hierdie papa baie trots. Nou is jy amtlik in matriek. Aan al die matrieks van 2019, wens ek alles sterkte toe. So staan op en gaan maak ontbijt en trek jou dagboek nader en kom keursam met my. Terwyl jy doen, gaan ek vir jou vir cult play met Adventure of a Lifetime en Bok van Blerkse limoene speel, want dis goed vir jou, dis Vitamin C en Inexcese New Sensation, so dat jy sommer lekker wakker kan raak. Toe, toe, toe, toe, opstaan, opstaan, opstaan! Op die dorp Sy draak a kierokies kort Sy rui Eftoe vif die opgeroeste Vort Sy kind van trekkerij En in die kroeg beklui En ek wens het Koning Van haar boerderij kry. En ons kreeg Wijs my joule moende Of jou boerpampoene, Ek wil so graag aan dit voel. Of jou kaalgaat paskes, Of der die moeite waard is, Ek sal het definitief moet proef. Of het die bottels kap gedrag, Die spioen moet nie wat. blad, soos ons in die langkrasle en wacht. Aan die pierpoed tot by die stoor, toe ja op jou oor, hoe al toe het weer sien, staan sy voor my, metaal algeweer gerig op my. En ons keer bys my joule monde op jou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 a Dit Coldplay met Adventure of a Lifetime en Bok van Blerkse Lemoene En Inexes is new sensation En ek is William Minnick met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweks ontspanningsaktiviteite te beplan Dit is tyd dat ek na die weer gaan kyk, jy moet toch weet wat jy moet aantrek En of jou binnenmeers of buitenmeers gaan verkeer So kom ons gaan kyk, wat sê die weer? En ons gaan sommer daar na die ooskaap toe We sê in Queenstown gaan maandag so'n paar drippels reene. Temperatuur, Bishu, 31, 26 en 22. Gramstad, 27, 26 en 24. Port Elizabeth, 24, 23 en 21. Queenstown, 35, 29 en 27. En Uitenhaag, 27, 27 en 23. Dan die vrystaat. Vandaag op die vrystaat, lyk like my amper die hele vrystaat, behalwe Boccia Belloo, gaan reen kry vir dag, temperatuurde Bloemfontein 30, 30 en 31, Bochebello 28, 30 en 31, Kroonstad 32, 32 en 31, Virginia 32, 32 en 31, en Welkom 32, 32 en 30. Dan Gauteng provincie, morgen gaan benau nie so paar druppels reen heen, temperatuurde benau nie 28, 30 en 30, Johannesburg 27, 30, 30, Pretoria 30, 33 en 33, Soweto 28, 31 en 31 en Tembisa 28, 30 en 31. Kwaasloon Natal, vandag gaan na by Nieuwkazel en Pieter Maritsburg so paar druppels val. Durban 26, 25 en 24, Nieuwkazel 30, 28 en 32, Pieter Maritsburg 34, 27 en 26, Richards Baye 31, 25 en 29 en Vryheid 28, 26 en 27. Limpopo provinsie Louis Trigaard 31, 35 en 35, Mokopani 30, 34 en 35, Palaborwa 32, 37 en 36, Polokwani 28, 33 en 34 en Warmbad 32, 36. 36 Pumalanga, Betal, 28, 30, 30 en 30, Balensley, 29, 32 en 31, Middelburg Transvaal, 28, 32 31, Nelspryk, 28, 30 en 27, Witbank, 28, 30 en 30, 30. Noordkaap, Polsberg, 32, 29 en 29, De Aar, 30, 30 en 28, Kimberley, 35, 33 en 32, appington 33, 32 en 28, en Warrington, 34, 33 en 32. Noordwestprovincie, Brits, 32, 35 en 35, Klerksdorp, 33, 35 en 33, Mabatu, 32, 35 en 34, ook nie, 33, 34 en 32, Otsuf Stroom, 31, 34 en 32, en Rustenburg, 32, 35 en 35. En die laatste marie, die minste nie, die Westkap, en daar gaan George maandag so'n paar druppels reenkrui. Kap staat 20, 19 en 18, George, 20, 20 en 16, Noorder Perel 27, 25 en 21, en woester 28, 27 en 21. En dit dan wat die weer aan betref vir die naweek. So nou is het kyk dat ons na die motor en gees motorfietsgees driftigse wereld gaan. En nou ons kyk na die Big Hole Rally daar in Kimberley, waar ons op so pas gesê, dit gaan hier by 35 draai. Plek is daar die Big Hole Caravan Park in Kimberley, en dit vind plaas vanaf die 30ste november tot die 2de december. koste is 220 rand per persoon, en sluit die metaal badge in, wat nie te versmaai is, as een mens denk daar aan, dat het ook jou se kampeer insluit nie. So, lekker levendige vermaak, kost taliekie, statue en nog vele meer om te doen daar. Dan die second gear launch, by Kalani International Raceway, in Milderton in die Kaap, En dit vind vir plaas vanaf 2 die middag. Toegang is 70 grand per persoon. En dit is, word gedoen in samenwerking met die Easy Riders. So lekker vermaak en vele meer en prijs om te wen. Dan die Woodstock Motor Company Garage bolt Show. By die Woodstock Motor Company in Berinstraat in Woodstock. Het vind ook vir plaas en is heel dag aan die gang. Kost is 80 grand per persoon. So as dit, daar lekker vermaak. Daar is motorfiets vertooning en ook levendige muziek, die hadden Damned Crows, Joe Martin Band, en Jack Thomas, sy as kostalekies, een biertuin, en nog vele meer, en gaan kyk daar so'n bykie, hoe die ouwens, hulle motorfietsen, gekaste myk het, want baie van die ouwens, of meeste van die ouwens, die bouw het somme in hulle motorreise, wat hy fietsen mooi maak, dan die Here and Bash Rons, Motorcycle Club, by Oppidex Saloon in Brits, vind vir en is hieldig aan die gang, 50 rand per persoon sluit die badge in, so is die lekker jol daar, hulle sê, daar is een swembad, en een hustlershop, so jy kan vir jouself indink, dit gaan baie lekker raak, en dan natuurlijk ook, baie gesê, dan is het niemand onder die ouder van 18, gaan welkom wees daar nie, levendige vermaak, en nog vele meer, so en hulle sê, daar is lekker prijse ook om te wen, dan gaan ons na die Petrol Heads Village Launch Party, dit vind by die Petrol Heads Village plaas, Douglas Drive en Witkoppen Road, 4Way, Stanton, Gauteng. Vind vir oogend plaas 1 December, vanaf 9 uur tot laat. Kostes daar is gratis. So, alle 2 en 4 wielpetrolkoppe is welkom, van hynde en verre. So, kom geniet die dag, maak die saak of jy hou van motorfiets rui en of jy van motor rui nie, geniet net die jool. Dis jy as levendige vermaak, stalliekies, kindervermaak en nog vele meer. Lekke prijs om te wen en een van die prijs wat jy kan win is twee kaartjes na die Tennessee, om die Jack Daniels distillery te gaan besoek. Nou dit kan een belevenis wees. Dan die Hells Angels in Durban, by die Baseroutos, corner of Havgard en Lingard Road in uh, Durban. het vind plaas die 1 december vanaf 10 uur die ochend, so jy kan lekker daar so gaan kuier saam by die Hells Angels, en is lekker partijkie levendige muziek, dier Salty Dog, DJ Storm, so gaan genie die dag daar so by die Hells Angels. Dan die Kings Day Joel vind plaas by die Willeys in Veldriff, 1 December vanaf 12 uur die middag tot laat, want in 20 rand sluit die badge en die t-shirt in, so gaan genie die Joel daar so, by, en dan gaan die Mr. King en die Mrs. King gekroen word, en dit klink vir my soms soos baie pret daar by die Willeys in Veldriff. Dan die Unknown Motorcycle Cape Town 11th Birthday Bash, vind plaas by Scout Baseball Lakeside Kaapstad, 1 December vanaf 4 tot laat. 60 Rand sluit die badge in, soos ‘n lekker partijkie daar so, groot mens vir maakselle, stalliekies en tattoo artist. Dan a en dans by Allendale K. K Waspieter Marisburg, 1 December vanaf 6 die aand. So braai, drink en dans, alles vir een fondsinsameling, vir minder bevoorrechte school, by die Northlands Laar school. Die Wings Motorcycle Club, hier en breakfast ran, pl vind plaas by Kleinplassie in Wooster in die Kaap. Vind morgen die 2 December plaas, vanaf 9.30 tot 1.30. So as een lekker kerstdag diens, wat daar kan gaan bywoon, en as natuurlijk ook een braai en een dans. Je weet nie of my so, so lekker dans op een zondag maar, Hulle gaan Brian Daans daar. Die Hallwoods Market Triumph Johannesburg, vind plaas by die Hallwoods Market, Homestead Road, JP Besidehout Park, Edenville. Ook morgen 2 december vanaf 10 die ochend, kostes is gratis. So is een lekker dag vol vermaak mark, als ook een lekker rit wat jy kan deelneem aan, en dan is daar een mark ook om buiten te woon. Dan die Westrand Biker Memorial Service, vind plaas by die Westrand Bikers Church, in Creusdorp, die 2e december vanaf kwart oor 7 die ochend. Daar sê, ek kom by om een dienst saam te hee vir die broers en sisters wat dood is tijdens motorfietsongelukke. Daar gaan ook een kinderdienst wees en allemaal is welkom. Die dienst begin om 7.20 tot 8.30. So is net so'n so uur en 10 minuut sy stil sit in die kerk daar. Dit is een bezige motorfietsweek wat voorleef. Dit is weer tijd voor een muziekbreek. Ek speel vir jou vir Eddie Grant met I Don't Wanna Dance en Juan Elvis' Seen met Sandra Prinsloo en Nickelback met Someday. I don't wanna dance Dance with your baby no more I'll never do something to hurt you though Oh, but the feeling is bad, the feeling the personality but i don't want the love on the show sometimes i think it's insanity I feel your music Sandra Prinsloo. Dis Elvis het sien hier in die club, die beat is night en die volk so krij jou ass hier op die vloer, ek laat wat is die katte kokeloon, ja vanavond is die aand voor ek jou gaan zo so maar weg, want ek Dit is my sound of my bias. Hoe kyk oor het as ek en jy verna. My hart skree skree vir jou. My verlief is ek genoeg Sandra Prinsloo Haha, ik jaag jou rond, maar jy blijf wegklyf Tel tot 10, dan kom jy uit Met jy handen op, ek en jy alleen 10 skieper 4, Kom, ek sit die doner en jou weer Toe kijk en leren like wat jy tussen die lijnen liest Sal jy my Sandra Pinslow Vies Mag jou reis Dit was Eddie Grant met I Don't Wanna Dance en Moi en Elvis Seen met Sandra Prinsloo en ek is William en Minnick met Wat Nou waar ek gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Dit is nou die beurt van die sportgeestdriftigers om nader te skyf. Dit begin met bergfiets ritte, en dit die Van Galen 24 uur mountainbike 2018. vind vanaf die eerste tot die 2 december plaas by die Van Galen Cheese Farm Hartpies Boort. En daar is 24 uur rit of een 6 uur rit. En dit is aan die Noordwest provinsie het begin van marag om 12 uur. En die ATKV Biffelspoort, mountainbike reis, vind plaas by die ATKV in buffelspoort en dit vind van dag plaas. Mountainbike is 50 km gaan vir jou 240 randkoos, die 20 km die vinnige 1 en die 20 km familie, gaan vir jou 170 randkoos. 5 kilometer is 90 rand en die 500 meter is gratis. Die trail run, dit is iets wat nou op deesdaan baie gewild geraak het, is die mense wat ook sommer hardloop op die offroad, so offroad hardloop waar die bergfiets ook rai. 8 km is 100 rand en die 4 kilometer is 70 rand. En die mountain bike begin om 8 hier die ochend, En die begintijd van die trailrun is 6.30, so daar mense is al klaar bezig om te sweet daar so by die ATKV in Biffelspoort. Dan die Sneeuwbergkrol vind vandag plaas by Marysburg Showgrounds. 100 km gaan vir jou 200 rand kost, 50 km gaan vir jou 100 rand kost en 32 km gaan ook vir jou 100 rand kost en hulle het al vir oogends begin met die event. Dan die KMG at Hennops Trail. Het vind plaas by Hennops Trail in Pretoria. Die afstanden 55 km gaan 480 rand kost, die 26 km gaan 450 rand kost, 14 km is 120 rand, en die 5 km is 80 rand. 2 kilometers 60 rand, en die 1 km is 50 rand. En dit bevind alles vir dag plaas en laat ook 6.30 begin. En dit lyk vir my, dit is al wat in die sportmense as in levens aangaan hierdie week. Nou ek het soms een moldsteek van al die fietserij. So ek my die rugby en die cricket en die sokker is nou maar stil. Ek ook seker al met kersvakantie begin. Maar niet is so het weer tyd vir die muziekbreek en ek speel vir jou vir Ariana Grande en die Kimi met Side to Side. Rihanna and Jay-Z met Umbrella en Eminem's Venom. Venom, oh, yeah. yeah. mm -hmm. yeah. I'm tired to you. Ride deck bicycle, ride dick out I'm true, yo I'll Get you this type of blow If you want a menage, I gotta tricycle All these bitches, Rose, it's my mini-me I be smokin' so they call me Young Nikki Chimney Rappers in they feelin' cause they feeling me mm. I, I, I give zero fucks and I got zero chillin' me Kissin' me, pop the blue box, I say Tiffany Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie Gun pop, I make my gum pop I'm the queen of rap drum, the run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I. Blow. Miss Icicle, ride dick bicycle I'm true, yo, get you this type of blow If you want to manage, I got a tricycle Uh-huh, uh-huh, Chia, Rihanna Good uh -huh, uh -huh. girl goin' back, uh -huh, uh -huh. Take three, go. all uh -huh. out, all out No clouds in my stones Let it rain, I hide in the bank Comin' down to like When the clouds come, we go We rock-a-fellas Keep her higher weather And she vibes her better You know, man In anticipation for pacifitation Stack chips with a rainy day j j Rain is back When Little Miss Sunshine We're gonna win And we'll never be worlds apart Maybe in magazines But you still be my star Maybe cause in the dark You can't see shiny cars When you need me there With you all then and the mind. Filled with shit for the strong-willed When the world gives you a raw deal It sets you off till you Scream, piss off, screw you When it talks to you like you don't belong it tells you you're in the wrong field When something's in your mitochondrial Cause it latched on to you like Knock, knock, let the devil in Manevolent as I've ever been Head is it spinning, it's medicine Screaming, lick, nick, nick, medicine. It, lick, lick, let us in It licked, lick like a solid ball and should have been dead a long time ago Liquid Tylenol, gelatin, sneak my skeletons melting Wicked, I get all high when I think I smell the Santa Vela fit Manua, hell, I mean Kahlua, screw it, to hell with it I went through hell with accelerants and blew up my, my stuff again Volkswagen, tailspin, bucket mantis, my pal skin Madowing, went from Hellman's and being routhin' for laughing Scribble Jam, Rap Olympics, 97, Freak Nick, how can I be down, mean? Bazaar in Florida, Bruce's rooms left on the Florida the motel then, Dr. Dre said hell yeah, I got it stamped like a postcard, word to mailman, and I know they're gonna hate, but I don't care, I barely can wait to hit him with the snare and the bass square in the taste is fucking wall better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that I venom, venom, venom, venom, not going with them, never, and I slow up ready to snap, venom, venom, digging his time to Knock, knock, let the devil land shotgun to pip, pellets and the felt pin Cock, fuck around and catch a hot one It did seven and I'm not done Fit venomous, the thoughts spun like a weapon you you're discarding them Held against the still wheel like a hubcap or mudflap We strangle a attack, so this ain't gonna feel like a love tap Eat painkiller feels fuck a blood track Like what's-her-name's of the wheel in a cook patch through the car in the reverse At the Indian the nut crashing in the other back At just mangled steel, my mustang With a cheap wrangler grill with smashed much as my rear fender assassin slim be a combination of an actual kamikaze and gandhi translation i will probably kill a both when i end up back in india you ain't gonna be able to tell what the fuck's happened in india when you're bit with the <laughs> middle, middle, middle, middle, never Definitely alien, it did tell you it's on no telling when this choke hold on this game and them loco he came a symbiote so my fangs are in your throne oh you're stepping with mine <laughs> with the blunt gun cock stock, buckshot, tie, -a -a fired up fire rock, going down like young cuz put me on like sun rock but a not you only get shot eats till i can't taste it chased it with straight liquid then bait, then drink to a faint in a Take anything in rectangular shape that I wait to face the demons I'm bonded to because they're chasing me But I'm part of you, so escaping me is impossible I latch onto you like a parasite And I probably ruined your parents' life And your childhood too Because if I'm the music that y'all grew up I'm responsible for you, the Carson Fools I'm the super villain dad and mom was loose And marbles too You marvel that, Eddie Brock is you And I'm the suit So call me I got that I'll turn, turn of room Not going with them Never Ready that was Ariana Grande and Nicki Minaj met side to side en Rihanna and Jay-Z met Umbrella en M&M met Venom, en ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweek soonspanningsaktiviteit te beplan. Dit is die tyd om oor te gaan na die meer gekinstelde gedeelte van die program, waar jy die groot punte by vrouwlief en die kinders verdien. Dit is gaan oor na die DSTV Mitchell's Plain Festival 2018, en vind plaas by die Westridge Gardens in Mitchell's Plain. En dit het begin gister al, 30 november, en hou aan tot die 2de december. Soos een lekker feest met hip-hop en rap muziek en dan is daar natuurlijk ook een lichtvertoning en een klomp goed om daar te sien, kosttalliekies en stalliekies wat enige snuisterij verkoop. So die DSTV Mitchell's Plain Festival 2018. Dan The Curious Incident of the Dog in the Night. Dit is by die Pieter Tourien hoofdtheater by Monte Cassino en dit is van die 14 november tot die 2 december kan jy dit daar sien en dit is in die aand. Kaartjes wissel van 100 rand tot 240 rand. En dit is een verhoogd rame oor een 15 jarige geseen, wat die moord op een poedel onderzoek. En uh, dit bewoord interessant te wees om daar die verhoofdstuk te gaan kyk daar so. Dan die Sterre Kijk Picnic is by die Afrikaanse taalmonument in Syderperl. En daar is sekere daar wat jy kan gaan kyk, die 8 december, 5 januari, 9 februari en 9 maart. Kost is, is 40 rand per persoon en 10 rand vir kinders. Jy kan jou eie piknikmankie saambring of jy kan vooraf by die volksmond koffiewinkel bestel. So jy kan nou self besluit wat jy daar wil doen. Kost is 300 rand vir twee persoon vir die piknik en 400 rand dan word die mankie ingesluit. En die volksmond sal ook oopwees vir verversings of pizza so daar kan jy nou vir vrouwlief lekker uitvat, en kan jy die sterretjies gaan kyk, daar so, nou kom ons gaan kyk gauwgo wat gaan aan by die flieks, as een mens nie wil gaan sterre en sterre kyk, daar so in die seiderparel nie, dan gaan kyk ons een bykie wat gaan aan in die flieks, as een mens eerder dit gaan doen, dan The Crimes of Grindelwald, dit is so'n avontuur familie fantasie En uh, dit is so spin-off van die Harry Potter reeks, ook geskryf dier die skryfster van Harry Potter. So, dit behoort interessant te wees vir die aanhangers daar van Harry Potter. Dan Leon Schuster, sy Frank N. Fearless, een nieuwe fliek van Leon Schuster. En uh, ek het gehoor, Leon Schuster het gesê, maar hy het nou nie juist probeer om met een snaakse fliek te maakie, dit was van die stelling om een ernstige fliek te wees. Maar as een mens die voorskouwe gaan kyk, dan kan jy sien, dit uh, is maar 'n baie snaaks, een grappere gefliek. ek denk in elk geval nie, Leon Schuster kan, en ernstige die maak al probeer hy nie. Want uh, dit wat daar aangaan, is maar redelijk snaaks, en lyk maar net soos al sy ander flieks, wat hy gemaakt het. Maar in die fliek gaan het oor die mense wat Rinosters pouch, en hoe hy nou gaan probeer om die mens te keer, dat hulle nie die Rinosters pouch neemt maar uh, dit is so 'n komedie, avontuur, drama, reeks daar so, om te gaan kyk. Dan Ralph Breaks the Internet, ons amal weet van Reket Ralph, en uh, hy gaan daar in die internet in, in die cyberwereld, en uh, al die goeders wat daar met omgebeer. Dit is so'n animasierreek, of animasiefliek, en is een so komedie vir die hele familie om te gaan kyk. Dan Spider-Man Into the Spider-Verse, dit is ook een animatie, avontuur, film om te gaan kyk oor Spider-Man, en uh, dit gaan oor een alternatieve heelal, waar omtrent amal een type Spider-Man is, en die scene wat, da, wat dan nou per ongeluk in hierdie ander heelal beland. Ek denk nie dit gaan so baie aanhang hee, by mense wat rechtig, hardcore Spider-Man, aanhangers is nie, maar die nieuwe millennials, wat dan nie so groot geworden met Spider-Man nie, hulle sal dalk hierdie film geniet. Dan is Starry's Bone, het gaan oor een man en een vrou, man ontmoet die vrou, en hy is hun country singer, en hy help haar om haar muziekloombaan van die grond af te kry, en dan gaan haar muziekloombaan baie vindiger vooruit as syne en hulle raak verlief op mekaar, en natuurlijk dan dit wat tussen hulle aangaan, omdat haar muziek loopbaan ons nou baie vinniger vooruit gaan. Recensies en mense wat al die fliek gesê het, gesê het is een baie, baie mooi fliek, so dit is een muziek, drama, musical, om daar te gaan kyk, ek denk dit is iets wat jy vir vrou lief of jou, of die vrouw in jou leven naartoe gaan vat, om te gaan kyk. En dan natuurlijk die een grote Bohemian Rhapsody, die story van Queen en Freddie Mercury, van waar hy begin het as een persoon wat die reistasse gepak het by die lichawe, tot hyn multimiljonair van Sing. So die mens wat dit wil gaan kyk, Bohemian Rhapsody. En dit is dan dit wat die flieks aan betref vir hierdie naweek. En op daardie nood het my tyd ook uitgeloop en is dit tyd om tot ziens te sê. So wees veilig vir die week wat kom, moet nie drink en bestuur nie, want die verkeersbeamtes gaan op die pad wees en die politie. Daar gaan baie padplokades wees, juis hierdie tyd van die jaar, so moet jy jou maak aan drink en bestuur nie, want jy gaan onskuldige families levens verwoes en jou eie ook, want as jy jou gaan arresteer en vang, is die boetes redelijk zwaar deesta, ons praat enig iets van 50.000 rand af op, boetes wat jou opgeleg kan word, en dan kan jou licentie ook verloor, en dis nou toe sê, as jy gelukkig is, om nie dat tronk toe te gaan so, nie, so, moet drink en bestuur nie, dis nie die moeite waard nie, as jy voel jy wil partijk jou, doe dit by jou huis, of rij na vriende toe, en vraag hulle vir slaapplek daar, Moenie gaan drink en bestuur nie, dit is so makklik om ander mensens in levens te vervoes daardier, en daak ook jou eie. So wees veilig, en geniet die week wat voortgaan, wat wat kom, en die matrieks moet nou hierdie stukkie aftijd, moet hulle nou geniet en ontspan, na die harde examens. So tot ziens tot de volgende keer, en ek gaan vir jou uitspeel met Coldplay's hym for the weekend. En dan sien ons mekaar weer woensdagavond om 6 hier, met Crime Time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee, en dan weer volgende saturnochtend tussen 8 en 9 keer ons lekker saam met wat nou waar ek jou gaan help om jou volgende week en naweeks ontspanningsaktiviteit te beplan. Tot ziens, tot de volgende keer.